Розділ 59. Вони не хотіли повертатися в місто на тому ж фургоні, бо не бажали сидіти там, де до них сиділи ці типи, тож вони, як і до цього, поїхали канавокопачем. Вествуд знову був за кермом, а Ричар і Ченг стояли обличчям до обличчя над його головою, проте їхали вони цього разу вже ґрунтовою дорогою. Це хоч було і повільніше, проте значно зручніше. Вони припаркувалися біля торговця автомобілями, і до них вийшов продавець. Він уважно оглянув канавокопач. Він був трохи забруднений ростовченим зерном та злегка пошкрябаний із боків. А ще до нього прилипло трохи болота. І на передньому ковші була невеличка ямка на тому місці, куди поцілила куля. Він більше не виглядав новим. Принаймні не зовсім новим. Ричард дав продавцеві п'ять тисяч із тих грошей, що в них залишилися. Легко прийшли, легко й пішли. Тоді вони попрямували в південному напрямку через площу. Сонце вже пригрівало. Якийсь хлопчик кидав м'ячем об будинок, а потім відбивав його палицею. Той самий малий, якого вони бачили раніше. Вони зупинилися біля рецепції мотелю у якому Вествуд забронював цілу купу номерів. Для себе самого, а ще для своїх фотографів і всіх інтернів та асистентів. Новою помічницею за столом була молода дівчина. Мабуть, вона готувалася до вступу в коледж. Вона виявилася моторною та вправною. А ще була веселою та яскравою. Ричард запитав у неї. Чому це містечко називається материн-спочинок? Вона відповіла. Я не повинна вам цього розповідати. Чому? Фермерам це не до вподоби. Вони хочуть, щоб про цю історію забули назавжди. Я не скажу їм, що це ви мені розповіли. Це перекручена форма давнього імені, традиційного для індіанців із племені Арапахо. Одне слово. Проте воно звучить, як два. Це означає місце, де ростуть погані речі. Вествуд віддав Ченк ключі від її машини з прокату і попрощався. Ричард пішов із нею в напрямку їдальні, де стояв припаркованим Червоний Форд. Вона сказала. Ти ж збирався до Чикаго. Він відповів. Так, збирався. Ти хотів дістатися туди ще до початку холодів. Це завжди хороша ідея, що стосується Чикаго. Ти можеш поїхати потягом сьомій. Перекусити в їдальні. Поспати після обіду на сонці. На розкладному стільці. Я бачила тебе тоді, ще того, найпершого дня. Ти мене бачила. Я проходила повз. Я казав тобі. Я служив в армії. Я можу спати де завгодно. Я поїду до Оклахомасити. Машину залишу в аеропорту. Гадаю, інтерни Вествуда привезуть йому ще одну. Я можу полетіти додому звідти. Він нічого не відповів. Вона запитала. З тобою все гаразд? Він відповів. Ми щойно повернулися з Чикаго. Може, мені слід поїхати в якесь інше місце. Вона усміхнулася. Поїдь до Мілоокі. Усі його 36 будинків. Він на хвилину замовк. Вона запитала знову. З тобою все гаразд. Ти поїдеш зі мною. До Мілуокі Лише на декілька днів. Як у відпустку. Ми заслужили на це. Ми можемо там робити те, що роблять звичайні люди. Вона довго мовчала, цілих 5 чи 6 секунд, майже до межі непристойності, а тоді сказала. Я не хочу відповідати на це запитання тут. Не в материному спочинку. Краще залазь у машину. Він так і зробив, а тоді сіла в машину і вона і завела двигун. Вона увімкнула передачу, покрутила кермом, і вони поїхали геть від цієї їдальні і від бакалійного магазину до старого шляху, де колись проходили каравани фургонів, там вони повернули ліворуч і попрямували на захід. Дорога сталилася перед ними просто через пшеницю, і здавалось, що їй немає кінця, аж поки вона не розчинялась у золотистій ємлі на далекому горизонті, стаючи там вузькою, як голка. Про автора. Лі Чайлд є одним із провідних світових письменників у жанрі трилера. Кажуть, що будь-яка його книга, головним героєм якої виступає Джек Ричер, продається у світі кожні 20 секунд. Книги письменника постійно займають перші позиції у списках найкращих бецелерів по обидва боки Атлантичного океану, і їх переклали сорока різними мовами. Він є лауреатом багатьох премій. Нещодавно літератор отримав премію CWS Diamond Dagger за визначні досягнення в жанрі кримінальної художньої літератури. Усі його трилери були розглянуті для зйомок повнометражних кінофільмів, перший з яких під назвою Джек Річард був знятий за книгою Уан Шат. Народився Лі Чайлд у місті Ковентрі, Вырис у Бирмингеми, а тепер мешкаю у Нью-Йорку.